Добрий мені, любов твоя для мене Перевищувала любов жіночу Якщо бездонна пустка Приховується під усім То чим же я життя, як не розпачем Коли немає ніяких Святих уз, що з'єднують людей Коли покоління за поколінням в листя в пущах Коли людина зникає Як спів птаха в лісі Як корабель у морі, як вихор у пустелі Коли вічне забуття Чигає на свою здобич то навіщо жити? Щастя не є людською прикметою. Тому глибоко-глибоко, в найдальших закутках цього щастя, неодмінно живуть розпач і страх перед нічим. Тому глухий неспокій жив у його душі ще з малку. Ніщо не подобалося, ні на чому не міг зосередитися. Зненацька накочувалася дика туга, і він знемагаючи метався туди-сюди. Якісь дивні видіння майоріли перед очима. срібло дзвеніло в душі. Тоді наповзала туди густа нетич. Тоді кольори пливли крізь нього, крізь барвисті вікна топкапи. Сині, зелене, найчастіше червоні, як сік граната, як кров, як барва життя. Тепло і захват. Білі пожежі в душі. Може, горіло в ньому все недопалене султанами, і коли дав йому Мустафа від доброти великої зеленкуватих кульок забуття, Джихангіру пізнав стан, в якому опинився, мов, в знайомім домі, де жив давно, тільки не знав, що живе там. І завжди чув там веселу пісеньку. дем демі сахібі календер мюк некір Не знав тільки, що таке дем, хоч і чув що навіть сам падешах вживає його для звеселення духу. Дем сумно-зелений, як світ ісламу, напружена барба. Велетенські рівнини, могутні гори, палаючі небеса, блискавиці, бурі всесвітні. А що чоловік? Бездонними ночами мчать його вогненні коні, а куди? В країну сріблястих хмар, тонконогих скакунів – і тонкостанних дів, а пил на дорогах до неба. На яких дорогах він загубив себе, в яким маячинні загубив і згубив? І де його улюблений брат Мустафа, який має дати йому пучку дему, щоб усередині все гуло і горіло, і земля тоді теж загуде, як орган грецький, і тоді жорстокі сині звірі, які терзають його серце, стануть рожевими? І весь світ сповниться тонами рожево-прозорими, тепло-жовтими, м'яко-зеленими. У Тімура був улюблений син, Джихангір, помер молодим. Чи всі Джихангіри мають умирати молодими? І вб'ють його, бо не жорстокий, бо не жорстокий, бо все довкола зло. Перемогти його не сила. Ніхто не може змінити своєї долі. Чоловік нічого не знає, живе в порожнечі, Накинуть тобі на шиї чорний шнурок, Не ширший залезу ножа. Слава і пітьма все сплелося В хемерних бганках османських тюрбанів. Слава виблискує коштовними самоцвітами, А пітьма ховається в безлічі складок, Виповзає з них, наповзає, як пекельний дим. Колись сидів він на золотій колисці і грався золотими яблуками. А тепер топтали душу коні. Дикі коні! Дикі коні, не грайтесь душею! О, не грайтесь! І знов птахи літали в ньому, і шуміли вітри насолоди в його невагомому тілі. В стані одурманення вже нічого не помічав, бачив тільки власні руки в безупинному русі, дивувався, чому їх так багато, і чому вони весь час рухаються. Руки здіймалися, ламались, кричали і плакали. Це було нестерпно. Якби сам став султаном, звелів би пообрубувати всім руки й ноги. Ноги, щоб до нього ніхто більше не прийшов. А то прийшли і сказали, що султан Сулейман не дозволив давати Джихангіру ні крихти дему. А шишу. Джихангір тихо засміявся. Що йому султан? туди де він був уже не проникнуть ніякі султани і сказано тиранам спожийте те що ви придбали і вранці спіткала їх кара що стверджена